4. Юлько Торба, або ж просто Вуйцо Юлік, її вуйко по мамині лінії, був людиною душевною. Коли топляться мізки, хтось дивиться телевізор, хтось для розрядки береться рахувати гроші, хтось лущить фасолю на насіння. Можна, наприклад, міняти ґрунт в акваріумі. Тут технік, в принципі, багато. Терезка в такому випадку їхала ранковим поїздом до Мідних Буків слухати байки про Вуйкові походеньки. Замолоду Вуйко Юлік працював лісником у Вовчухівському лісництві. Ще тоді, коли? Вуйко тримав багато бобін зі старою музикою, за якою вмирав. Тоді, коли? На антресолях Вуйко переховував поношені вельвети, Солідну підшивку журналів Равесник І кілька тек вирізок зі статтями про монстрів «Гардроку» На «Не забудь про тоді, коли» Вуйко був страшним хіппі теж тоді, коли І, ясне діло, він завжди був проти Принаймні тоді, коли Різниця у 30 років дозволяла вуйку юліку переповідати Терезі власне життя в манері знайде 2175 відмінностей». Байки були щоразу іншими і щоразу правдивішими натурально. Для Терески не існувало кращого релаксу, ніж довіритися вуйкові в тих невинних, безглуздих побрехеньках, поданих під соусом із настільки непереконливих деталей, що рот мимоволі розпливався в посмішці. Мовляв, ну-ну, та ні, чому ж не вірю, вірю, тільки от. Останніх років зотри в думах вуйця Юліка витав генелісний дух мейнстриму. Він влаштувався завгоспом у музичній школі і на старості літ здивував рідню, коли одружився на тутешній училці. Місцевому генетичному курьйозі з чорними рухливими брівками довкола рота, який він, курйоз, регулярно голив юліковою бритвою. До дітей у них справа не дійшла. Вуйкова половинка, цяця -ця Настя, зосередилась на тому, аби поскоріше покінчити з неспокійним хіпівським минулим її хатнього зайчика. Зайчика, блять!